En i denne verden er sikker på nær døden og skatter, sådan skrev Benjamin Franklin tilbage i 1789. Og den dag i dag, der står ordene stadig ved magt: Vi slipper simpelthen ikke for at betale skat. Men når vi danskere har et af de højeste skattetryk overhovedet, er det godt nok ærgerligt at gøre livet mere surt for sig selv, end højst nødvendigt. Så derfor sælger vi i denne podcast skat på alle de muligheder, du trods alt har for ikke at snyde dig selv. Det er december. Skatteåret går på hel, og det er nu, du kan gøre noget. Derfor er det en stor glæde at byde velkommen til to af landets skarpeste kapaciteter i skat. Velkommen til dig, Helle Snedgaard, kundedirektør og partner i Kapitalforvalteren Formuepleje. Tusind tak. Og velkommen til dig, Janette Kølbæk. Du er privatøkonom og formueekspert i NyKredit. Og tusind tak. Og mit navn er Signe Terp, og du lytter til Jørgen Mester Livsstil. Ja... Og inden vi dykker helt ned i, hvordan er, man kan rykke rundt for at skatteoptimere, så er vi simpelthen lige nødt til at have nogle grundsten på plads, fordi jeg er forvirret. Altså, der er sindssygt mange opsparingsformer. Der er en aktiesparekonto, der er pension, det ene og det andet der tredje og fjerde. Og de har forskellige skattetryk. Så heller, Jeanette, altså hjælp mig. Altså, hvor kan man putte sine penge hen, og hvad er skattetrykkene de forskellige steder? Jeg, jeg tror, vi kan starte med at løbe to øh, kasser. Vi har det, der hedder frimidler, altså det, hvor du har penge til rådighed. Relativt hurtigt. Det er penge, du kan komme til, uden det har nogen konsekvens. Den anden kasse, det er pensionskassen. Det er, hvor du skal tænke mere langsigtet. Og det er først, når du skal på pension en gang, du reelt kan komme til de her penge. Det kan du godt før tid, men så tager skattefaren en lundsag af opsparing, så det skal man helst lade være med. Det vi kigger på, når vi snakker opsparing for over inden for frimidler. Du var selv inde på den her aktiesparekontoen så kigger vi selvfølgelig på, hvad er det, du skal investere i, for eksempel. Fordi hvis vi tager aktiesparekonto som det første, det er jo en opsparingsform for helt almindelige frie midler. Det er, når du har lidt ekstra på lønkontoen, så kan du sætte dem ind på en aktiesparekonto. Så det er altså penge, jeg ligesom har betalt skat af? Du har betalt skat af dem lige præcis. Så det er netto-kroner. Ja. Og det, der er med dem, det er, at du kan investere dem selvfølgelig i aktier, og så det, der er aktiebaserede investeringsforeninger, eller udlån, altså vi udbytte også. Det, der er med det, det er, at du får en lavere skat, end hvad du normalt gør, og den er kun 17 procent på en aktiesparkonto. Så derfor er der et godt incitament til at starte den, og er rigtig god for de fleste danskere, som har lyst til at investere i aktier. Det er den ene. Vi kommer lige tilbage til, jo, det jeg lige skal sige med den er også, at du har det, der hedder en lærbeskatning på, hvis vi skal tage den med det samme. Ja, så ved vi alle sammen er lidt trætte af nogle gange, fordi de forstår, hvad er princippet egentlig, når vi gør skatten op. Nu sagde jeg før, at det var 17 procent. Og øh, det, der er en glæde ved, at vi har den her lave skat, der betyder det så også, at skat vi gerne have, at vi afregner øh, skat hver eneste år, hvis vi har tjent lidt på de her aktier her. Og det er selvom jeg ikke har solgt yes. en eneste af de aktier på ja, den Ja, lige præcis. Ja. Du får simpelthen glæden ved at betale din skat undervejs. Den helt store glæde er jo så, at den dag du så sælger dem, så står der heller ikke en stor skat og venter på dig, for den har du egentlig betalt undervejs. Okay. Og det, man også skal huske på med sådan noget her, er jo, at fra 1. januar til 31. december. Der kommer man lærerstatus. Der er i navnet lærerprincippet. Så kigger man simpelthen på, at din aktier sted i den her periode? Og hvis de er det, det de er det sted med, det betaler du 17 procent i skat af. Er de faldet, så kan du gemme det her tab, eller urealiseret tab, for du har ikke solgt dem endnu. Men det kan du skubbe til de andre år, hvor du så igen får værdistigning. Så man bliver ikke snydt, men betaler bare skatten hver eneste år og skubber den eventuelt, hvis det er med noget tab. Okay, så det lyder jo lidt som en fantastisk ordning, men jeg ved også, at der er en eller anden hage på den her aktiesparkonto med et loft. Der er en have. Øh, og det er jo noget, der bliver debatteret rigtig meget, særligt i valgperioden, det her med, skal vi ikke have loftet hævet. Lige nu er, i år er det 103.500, du kan indbetale. Øh, næste år er det 106.600 kroner, og det er en lille smule. Det sættes lidt op bag eneste okay. Det debatteres jo rigtig meget om, om vi skal give det et ordentligt nykke op af, for eksempel til 200.000 eller 250.000, navnligt når vi kigger på vores svenske kollegaer, som har stor succes med de her aktiesparekonti med noget større indbetalingsbeløb på, så vil vi rigtig gerne gøre den kunst efter. Og øh, det synes vi jo også, det er, er vi meget tilhængere af, at man, man får mulighed for. Fordi det, det får folk lov til at yngle lidt mere af deres formue, når de får investeret med i værdipapirer. Mm. Og så selvom det er dejligt at betale skat, skal vi lige huske på. Det er jo fordi, vi har tjent penge. Men vi skal lige huske på, at vi vil jo rigtig gerne have så meget til os selv også selvfølgelig. Ja. Og derfor er det jo rart at have et, et lavest muligt skattetryk her på 17 procent. Okay, så det var det ene ben. Og, noget og hvad er så det andet ben i forhold til de frimidler? Alle de penge, jeg ikke har på aktiesparekontoen? Jamen alle de penge, du ikke har på aktiesparekontoen, dem kan du vælge at investere i enten noget, der beskattes som det, der hedder aktieindkomst, eller noget, der beskattes som det, der hedder kapitalindkomst. Og faktisk både inden for den ene og den anden indkomsttype findes der de her to beskatningsprincipper, som vi lige hørte om, nemlig henholdsvis realisationsprincippet, hvor vi beskattes, når vi realiserer, og lagerprincippet, hvor vi beskattes, uanset hvad. Og hvis vi nu starter med aktieindkomst Jamen altså, har vi købt aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger, så beskattes vi med 27 af det, øh, vi realiserer, eller den indkomst, vi har øh, op til en vis grænse, og derudover 42 procent. Og øh, grænsen den hedder i år 57.200 kroner, og det er dobbelt for ægte par. Så det vil sige, at man skal kigge efter, hvor meget man samlet set har haft i indtægt. Og øh, der er det jo sådan, at man gør op, hvad har man fået af udbytter på de aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger, man har fået, og hvad har der været af stigninger eller fald i de øh, akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes som så det vil sige dem, vi finder på skats positiv liste. Så øh, nu her, for at tiden til at gå øh, frem mod juleaften, jamen, så kan det være en god øvelse at se, hvordan er det egentlig gået samlet set på det, der beskattes som aktieindkomst, med henholdsvis 27 og 42 procent over eller under grænsen. Den anden del, vi kan investere i, det kan jo for eksempel være obligationer, eller det kan være ETF'er, som ikke står på skatsboet til liste eller det kan være sådan nogle blandede fonde, hvor der både ligger aktieobligationer nede i. Og de beskattes alle sammen som det, der hedder kapitalindkomst. Altså den helt nemme udgave af kapitalindkomsten, det er jo, nu vender vi tilbage til den der situation, hvor når man kommer penge hen i en bank, så får man rente, og det er kapitalindkomst. Og, øh, og hvis man har en positiv kapitalindkomst, jamen, så bliver den beskattet med 37%, henholdsvis 42%, afhængig af hvor stor den er. Og hvis man har en negativ kapitalindkomst, og den nemme udgave af er det, det er, hvis man betaler renter og bidrag på et realkreditlån for eksempel. Og igen her, jamen, så er det uh, summen af det hele, som, uh, som kommer til beskatning. Aktieindkomsten, den, den skal man tænke på som noget, der kører i sådan et separat rør for sig. Kommer ikke ud og blander sig med noget som helst andet. Hvorimod mm. kapitalindkomsten, den kommer over og blander sig i din uh, personlige indkomst. Så den er altså også uh, den endelige sats uh, for, hvor høj eller lav beskatning af kapitalindkomst er, det er faktisk afhængigt af, hvordan dine øvrige indtægtsforhold ser ud. Det er bare sådan lige for at gøre det ekstra kompleks. Okay, Så faktisk, hvis man har obligationer, så bliver de beskattet højere end aktier? Det kan de, kan de blive, lidt afhængig af, hvordan din lønind, øh, indkomstforhold ser ud. Så er der faktisk også en anden lille bitte ting, vi skal huske at nævne her, fordi det er jo snart jul. Og, øh, og det er frie midler. Det er jo også øh, noget, som man kan have, selvom man ikke har fyldt øh, 18 år endnu. Der findes faktisk sådan et lille særligt skattemiljø, der hedder en børneopsparing. Det er der måske nogen, der har hørt om. Og det fede ved en børneopsparing, det er, at skatten den er nul på afkast. Og det bedste i verden, det er at have nul skat på afkast. Øh, der er desværre den situation, at man må kun sætte 6.000 kroner ind på sådan en børneopsparing om året. Og når man har buttet 72.000 ind, så kan man ikke komme mere derind. Men jeg vil bare lige slå et slag for det, for det her, det er jo sådan lidt et julespecial. Og alle bedste forældre, der sidder derude, måske med lidt ekstra penge på kontoen, jeg synes, de skulle lige få tjekket, om deres børnebørn har fået fyldt deres børneopsparing op i år. Ellers er det meget mere at få det gjort. Mm. God opfordring. Okay. Jeanette, du starter med at sige, at der var to ben. Der var de frimidler, og der var øh, ja, pensionen. Ja. Okay. Så hvad, hvis vi zoomer ind på pensionen, hvad for noget skattetryk og opsparingsformer for mig der derovre? Jeg tror, Hele og resten af mig og resten af Danmark skulle til at sige, synes, at pensionen skattemæssigt er noget mere simpelt. Og det er det, fordi øh, der er én skat, man betaler på sit løbende afkast. Okay. Og den skat hedder 15,3%. Det, der hedder pensionsafkastskatten. Så du skal ikke forholde dig til, om, om du investerer i aktier, obligationer, eller fonde, eller hvad du ikke kunne finde på at investere i. Du skal bare forholde dig til, har der været en værdistigning i årens løb? Ja, så betaler du 15,3% af det. Og har der ikke været noget værdistigning, som de fleste af os nok desværre oplever i år? Jamen, så gemmer vi det. Øh, den værdifald, der har været til de næste par år, indtil der kommer noget værdistigning igen. Så... Det er egentlig relativt simpelt, så du tager læreprincippet, eller læreopgørelsesmetoden, og er der positiv gevinst, ja, så er det 15,3 procent, du betaler. De bliver opkrævet hver januar måned, så der kan de fleste af os se, at hvis vi har haft de gode år, så får vi en lille hilsen fra skattevæsenet af i januar måned. Okay. Så det, det er relativt simpelt, og det gælder altså uanset om du har det, der hedder en aldersopsparing, en rettepension eller en livrente eksempelvis, så er beskatningen af dit afkast simpelthen det samme. Uh, og kan det gælder du... fuldstændig ligegyldigt, hvad du har puttet ned i de der det forskellige pensionsformer, ja. aktieobligationer, de ja. papirer hvor de må lægge osv., det er den samme skattesats, uanset hvad. Det er okay. derfor, det er så dejligt simpelt. Så det er simpelthen 15,3 <laughs> Men... procent i skat, uanset om man har det ene eller det andet, eller det tredje? Så, ja. det der så adskiller de der tre former, det er jo, hvad det har af skattemæssige konsekvenser, når vi putter penge ned i de her opsparingsformer, og hvad det har af skattemæssige konsekvenser, når vi tager pengene op af de her Øh, pensionsformer igen der kan være der er noget forskel på de tre forskellige vi lige nævnte her der er noget forskel det er der ja og det er jo lige præcis derfor vi eller det er en af grundene til at vi er samlet her i dag fordi det der med når vi putter penge ind i en pensionsopsparing. Af de tre forskellige former, vi har, der kan man sige, aldersopsparingen, det er jo den lille, nemme og super lækre, som næsten alle kan have glæde af at bruge. Aldersopsparingen, den er så nem, fordi når vi kommer penge ind i den, det har ingen skattemæssige konsekvenser, når vi kommer penge ind, og det har det heller ikke, når det kommer ud. Det vil sige, at der er ikke nogen fradrag ved at putte penge ned i den, der er heller ikke nogen beskatning, når pengene tages ud igen. Og hele vejen undervejs, der man, betaler man de her 15,3 procent i skat af det afkast, man genererer. Så i princippet, så er det jo det skønneste, fordi man vil jo hellere betale 15,3% i skat af sit afkast, end for eksempel 17, eller 27, eller 37, eller 42. Men man skal være sikker på, at det er penge, man har lyst til at gemme indtil den dag, man går på pension. Og så er der den lille hage, at indtil 31.12., så kan jeg maksimalt indbetale 5.500 kroner på min aldersopsparing. Og efter nytår, jamen der kan jeg indbetale 8.800 kroner. Hvis jeg var lidt ældre og havde, øh, havde fem år eller mindre øh, til, mit, øh, til mit pensionstidspunkt, så ville jeg kunne indbetale det, det høje beløb, og, øh, og det høje beløb, det ændrer sig faktisk nu her ved årsskiftet, sådan at jeg kan indbetale det ikke fem, men syv år, før jeg går på pension. Og det, øh, det er jo i virkeligheden en, det er en fordel for os, og det er noget af det, vi skal være opmærksomme på nu her. Men under alle omstændigheder, alle der kan undvære penge i deres budget i indeværende år, som ikke har puttet de penge ned, de kan i deres aldersopsparing, og alle de, der kan vente med at få de penge, til de går på pension en dag, øh, herfra en kraftig opfordring til at øh, gøre brug af den mulighed. Og jeg synes også til, Herdelsopsparing skal man lige lægge mærke til, at selvom det er små bløb øh, vi, til at starte med, mm. at indbetale. Ja, det lyder så... jo så meget lidt, 5.500 i nu. Ja, men jeg synes faktisk, det er en fordel. For, for det første, så er 5.500 om året, det gør ikke det store for de fleste. Det er en, cirka 500 kroner om munten. Det kan vi for de fleste tage ud af budgettet. Mm. Men det, der er rigtig fantastisk ved den, det er, at hvis vi kommer tidligt i gang, så får vi til at starte med en opsparing. Vi får en afkast af det, som skaber endnu mere afkast af den her rentes renteeffekt af det. Så det bliver rigtig mange penge. Og som heller var ind på, så ændrer man det her med de sidste par år, inden man kan gå på folkepension, så er det op til 55.000, 54.200 i år, og 56.900 kroner næste år. Så accelererer man lige til sidst. Det synes jeg faktisk er en fordel. Og bare en sidste ting, jeg vil sige derude, det er, hvis man sidder med den og tænker, mm, så husk på, den giver ikke modregning i øh, sociale ydelser, som det hedder, altså i folkepensionstillægget, eller andre øh, ting, der nu må være, fordi de står bare på en konto. Så hvis man nu skal optimere helt, jamen, så er en altså sparring så altså god, Lav skattetryk, og den giver ikke modregning i det, man får fra det offentlige. Okay, ej, jeg kan godt høre, at jeg skal ud til tasterne om lidt. <laughs> det er jeg god, den den ja, okay. okay, det var den nemme jo, ikke også? Ja. <laughs> Fordi det næste, det er jo, der er to pensionsformer mere. Oh, ja. og, øh, og der kan man sige, at øh, det er jo henholdsvis ratepensionen, og det er livrenten. Og vi kan starte med rettepensionen. Noget af det, der er lækkert ved den, det er jo, at øh, når jeg putter penge ned i den, hvis jeg er så heldig eller uheldig, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Hvis man er så heldig at være topskattebetaler, så det, man indbetaler på sin rettepension, det nedbringer det grundlag, du har for at skulle betale topskat. Og, øh, og det vil sige, at der er et loft, og det loft det ligger på 59.200 kroner her i 2022. Og hvad man kan indbetale på rettepension? Det kan du indbetale mm. på din pension og få fradrag for i din topskat. Og det helt skønne, det sker, hvis det er sådan, at du er topskattebetaler i dag, og du den dag, hvor du går på pension, knap har så høje udbetalinger fra din pension, så du går øh, over og får dine penge udbetalt under topskattegrænsen, så, så er det ren magi at undgå at betale de her 15 procent i topskat i dag. Men der er altså et loft på de her 59.200 kroner. Og der skal du være opmærksom på, at en rette pension, den kan du både have i en bank og i dit pensionsselskab. Og det er et samlet beløb, så du er nødt til lige at tjekke op på, hvis du nu for eksempel har sådan en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, hvor du, at din arbejdsgiver sender penge til et pensionsselskab, så er du nødt til lige at holde øje med om en del af de penge bliver puttet ned i en rettepension. Okay. Fordi så begrænser det, hvad du selv kan indbetale mm. på en rettepension med fradrag i topskat. Okay, uha. Og hvad så med livrenten? Det er sådan en anden pension. Ja, livrenten, altså det er jo, i princippet så er det sådan en øh, forsikring mod at løbe tør for penge, før man falder død om. Og livrenten, jamen der er det også sådan, at de indbetalinger du gør på livrenten, de nedbringer det, du skal betale topskat af. Og der er det lidt forskelligt om det er nogle penge, du selv sender hen i øh, pensionsselskabet eller om det er penge, din arbejdsgiver sender hen i pensionsselskabet fordi i princippet øh, så kan du bede din arbejdsgiver om at sende lige så mange penge hen i pensionsselskabet som du overhovedet har lyst til. Men der er et loft over, hvad du selv kan sende dig hen og dermed bringe øh, dit øh, topskattegrundlag ned med. Okay, det tænker jeg, at vi vender tilbage til lige om lidt. Fordi nu har vi lidt taget hul på det, men altså, vi har grundstenene på plads nu. Der er alle de her forskellige opsparingsformer, der forskellige skattetryk. Hvad er det så, man kan gøre helt konkret inden årsskiftet for at betale lige lidt mindre i skat? Jeanette Kølbæk. Ja, yeah. Jamen, øh, hvis vi lige øh, starter der, hvor vi sluttede før, så kan du jo for eksempel kigge ind i det her med indskyd på en fradagsberettet pension. Altså en pension og en livrente, som Helle lige har talt om. Ja. Ved at gøre det, så får du et skat. Øh, du kan simpelthen, øh, inden du skal betale din eventuelle topskat, eller for den skyld også bundskat, så kan du tage det ud af udregningen, og til sidst så står du så også at betale skat af et lidt mindre beløb, fordi du har indskudt på en pensionsopsparing. Så hele Ideen ved at skyde ind på pension rent skattemæssigt er jo simpelthen at sige, at vi trækker dem lige ud, inden de bliver betalt skat af dem. Så gemmer vi dem på en konto, og den dag jeg så går på pension og skal have dem igen, ja, så betaler jeg først min skat på det tidspunkt. Mm. Så det kan man gøre øh, for at lige optimere her sidst på året indskud på det. Husk ligesom øh, Helle siger, undskyld, at man lige går ind og kigger på, at man har indskudt op til de her beløbsgrænser i forvejen, så man ikke laver noget, man helst ikke skal gøre. Ja. Yes. Øhm. Så det er helt klart noget det, man, man kan gøre op til til Så vil jeg også slå slag for, fordi heller var inde på den tidligere, få nu indskudt på børneopsparinger eksempelvis. Det er jo sådan, det er jo per kalenderår, det følger. Så hvis man nu har mulighed for lige at fylde op på sådan en, så er det jo også en fordel at få gjort her inden årsskiftet. Og så selvfølgelig også på aldersopsparingen. Selvom jeg godt ved, at man ikke kan få fradrag i skatten for det, så giver det en rigtig god opsparing til senere i livet, så man kan gå og glæde sig lidt til at få ud. Mm. Og altså, øh, når vi nu er ved det der med... Jeg, jeg var lige omkring øh, børneopsparingen og, øh, og de milde gaver, og øh, dem er der jo mange andre muligheder for os Det giver... Øh Desværre. Ikke fradrag i dine skattebetalinger, at du giver gaver til, øh, til nogen i din øh, nære familie, men derfor kan der jo være en god idé i at gøre det alligevel. Der findes øh, jo rundt omkring pensionister, øh, bedsteforældre og forældre, som måske har øh, været så dygtige og heldige i deres liv, at de sidder på en større opsparing, end de måske nogensinde har mulighed for at, øh, at komme til at, at bruge af. Mm. Og, øh, og der er jo også noget, der lukker nu her ved årskiftet, nemlig det, at give de her afgiftsfrie gaver. Det er sådan, at man både i op- og ned nedadstigende linje kan give en gave på op til 69.500 kroner til sine børn og sine børnebørn og sine oldebørn og hele vejen ned. Men faktisk også den anden vej. Det kunne jo også være, at det var, at det var de voksne børn, der havde haft held, og, og de slidsomme forældre, der måske levede på lavt indtægtsgrundlag. Mm. Jamen, så kan man give samme type gaver opad. Og øh, lad os nu sige, at det er bedstemor og bedstefar, jamen, så kan både bedstemor og bedstefar give 69.500 kroner til øh, børn og børnebørn. Og, øh, og den onde sviger, det er der, hun kan faktisk også blive betænkt nu her i forbindelse med julen, med op til 24.300 kroner. Det er bestemt ikke nødvendigvis sådan, at man skal helt op i grænsen, men, det, men, men jeg hører mange bedsteforældre, der sidder og taler om, at de der juleaftener, hvor de vælter i gaver, at det kan de næsten ikke holde ud at se på. Mm. Nogle gange kan det være en god idé, måske at give en lille gave, der laver noget sjovt juleaften. Og så øh, resten af de penge, der egentlig var på gavebudgettet, at de går ind, sådan at de kan danne grundlag for en opsparing til et senere tidspunkt til og på mm. computer og så videre. Ja. Så, ja. Men der er simpelthen forskel på, at man er i lige linje. Der ja. var grænsen 69.500 69. kroner. Ja. Og hvis man er svier øh, børn, så er det 24.300 kroner. Okay, ja, det er nok lige værd at huske på. Og Helle, jeg ved også, der er noget, man kan gøre i forhold til... Aktier. Hvis man nu har været, det har godt nok været et virkelig dårligt aktion, men hvis man har været så heldig og haft Jyske Bank eller alt det, der, der er steget i værdi, så er det noget med, man kan optimere med noget aktieskatte selv. Hvad er lige det for noget? Jamen jeg tror at i det hele taget, øh, altså, øh, det er en rigtig god idé lige at sætte sig ned og gøre status nu her, inden at året det slutter. Og øh, på, på den side, der hedder aktieindkomst, der har vi jo dels udbytter. Det kan være, du har fået udbetalt nogle udbytter fra nogle enkelte aktier, du har købt. Det kan være, du har fået udbetalt udbytter fra nogle aktiebaserede investeringsforeninger, du har. Så det har vi over på plus-siden. Mm. Over på det, der måske er minus-siden, det kan være udviklingen i de her aktier. Det kan være aktiebaserede investeringsforeninger. Det kan, det kan både være nogle, der er realisationsbeskattet, altså dem, der udbetaler udbytter, og det kan være dem, der ikke er realisationsbeskattet, men som alligevel er beskattet som aktieindkomst. Alt det her, det ender jo nede øh, på den samme bundlinje. Mm. Og derfor kan det for nuværende være godt at se, hvis jeg intet som helst foretager mig, hvordan kommer jeg så ud af 2022? Kommer jeg ud med et plus eller et minus? Yeah. Og hvis jeg står til at komme ud med et plus, fordi jeg har fået nogle store udbyttebetalinger i foråret, og, øh, og, og øh, hvis jeg ønsker at minimere, hvad jeg kommer til at betale i skat af det i år, så kan jeg jo prøve at kigge på, har jeg investeret i noget, hvor jeg måske har mistet troen på, at det nogensinde bliver godt, og er det faldet i løbet af i år, jamen så har jeg mulighed for at sælge fra min portefølje og realisere det tab, der er der, og dermed minimere, hvad jeg kommer til at betale aktieindkomstskat af. Og de, de her akkumulerende foreninger, der beskattes som aktieindkomst, jamen dem vil jeg jo under alle omstændigheder. Hvis de er faldet hen over året, så har jeg et tab der, det vil automatisk bliver modregnet de her udbytter, jeg fik se uh, tidligere på året. Så det er simpelthen en god øvelse, både i, hvor er jeg henne mm. i, i min aktieindkomst i 2022, og er det noget, jeg skal gøre noget ved, inden at uh, det ringer ud til uh, nytårsaften, eller vil jeg bare lade det køre videre, som om uh, intet var hent. Og så får jeg jo faktisk samtidig lige gjort mig den øvelse at finde ud af, hvad er det for nogle byggeklodser, jeg har i min, uh, min portefølje, hvad for noget er det, er realisationsbeskattet? Hvad for noget af det er lagerbeskattet? Hvad bliver beskattet som aktieindkomst? Og hvad bliver beskattet som kapitalindkomst? For i princippet gælder det samme jo over i det andet indkomstbrug, nemlig der, hvor der er kapitalindkomst. Det kunne jo være, at jeg har fået nogle renteindtægter. Det kunne være, at jeg havde realiseret nogle kursgevinster på nogle obligationer. Og så kan det være, at jeg skal prøve at kigge på, om jeg derover har noget tilsvarende på minus siden, som jeg enten det kommer til modregning helt automatisk, fordi jeg for eksempel har betalt renter i løbet af året, eller at jeg har tab på noget, som jeg er nødt til at realisere for at bringe tabet til modregning. Okay, jeg kunne godt tænke mig virkelig at skære det her ud i pap, fordi det er sådan noget, jeg har hørt snakker om mange steder, og jeg tror faktisk ikke helt, jeg har forstået det. Du har nu fået... nu jeg bliver jeg klogere nu, Helle. Men hvis jeg nu havde, lad os sige, at jeg med min udbytter, jeg har gennemgået hele min øh, konto. Jeg har tjent cirka, lad os bare sige, jeg har tjent 30.000 på min aktie i år. Jeg har været virkelig, virkelig dygtig. Jeg har også en anden aktie, som jeg har et tab på, omkring 10.000 kroner. Hvis jeg så sælger den her med tab 10.000 kroner, hvad er det så helt konkret, der sker i det regnestykke? Jamen så øh, er det så simpelt, at de 30.000 kroner, du har fået udbetalt i udbytter, dem trækker du de 10.000 kroner fra, som du har realiseret et tab på den aktie, der desværre gik den forkerte vej. Det vil sige, at nu har du tilbage en positiv aktieindkomst for indeværende år på 20.000 kroner. Og det er jo under grænsen, og det vil sige, at det kommer du til at betale 27% i skat af. Okay. Så du, du sparer 27% i skat af de 10.000, som du realiserer kan man sige. et tab på. Og det vil man jo selvfølgelig gerne have med. Det kan vi godt lide. Hvis jeg så lige pludselig finder ud af, at lad os nu sige, at jeg har solgt dem, de aktier, jeg havde med tab. Det var ambuaktier, aktier mm -hmm. Og så om en uge finder jeg ud af, ho, nu vil jeg faktisk godt mm -hmm. have den alligevel. Ja. Kan det, jeg så godt? Det kan du godt, ja. Hvor jeg så stadigvæk den der ja, gevinst? Ja, det gør du. Altså, nu er vi jo inde i, fordi øh, det, du tror, jeg spørger om, det er selvfølgelig, hvornår er det her et salg, fordi at du rent faktisk har opgivet, Ambu, som øh, noget du nogensinde kunne komme til at tjene penge på, og hvornår er det bare en skattemæssig manøvre, du har foretaget? Mm. Og der har skat den holdning, at du skal have udsat dig for en kursrisiko. Og øh, der kan man sige, at hvis du trykker på salg med den ene hånd, og 20 sekunder efter trykker du på køb igen, fordi haha, nu har jeg realiseret et tab, og det kan jeg fradrage, der ville der være en hel del, der talte for, at skat bagefter ville komme og sige hov det der, det var jo ikke fordi, du i det ene sekund så og besluttede for, at Ambo, det var ikke noget, du ønskede at investere i. Og så er det næste sekund, der kom du pludselig i tanke om, at det var det alligevel. Så skal du i hvert fald nok kunne bringe en eller anden nyhed, der eksploderede lige imellem de to handlinger. Ellers så skal du have udsat dig for en kursrisiko. <coughs> og det er jo det er umuligt at sige. Altså, øh, har du ventet en uge, så vil jeg umiddelbart sige, så er du øh, på et godt sted i forhold til skat, så er du skat går jeg ud fra, som udgangspunkt sige, godt, du har udsat dig selv for en kursrisiko. Så det er et reelt tab, du har realiseret. Okay. Og du har så reelt set ombestemt dig og sagt, nej, jeg vil gerne have Ambu i min portefølje alligevel. Yes, okay. Jamen det er jo, øh, det, det kan man da i hvert fald lige tænke lidt over, tænker jeg helt klart. Og nu snakkede vi lidt om topskatten, men vi snakkede faktisk lidt meget om den her lige før. Men øh, den spritnye regering har jo været ude og varsle nye regler, men så vidt jeg kan forstå, så er det jo stadig 22-grænsen på de her 600.443 kroner før arbejdsmarkedsbidrag, der lige nu er gældende for, hvornår og hvornår man ikke skal betale topskat. Men altså, Jeanette, hvordan finder jeg egentlig sådan helt konkret ud af, om jeg overskrider det loft? Altså, hvis man måske lige er på grænsen, er det kun mine lønsedler, jeg skal kigge på der? Det er en rigtig god idé at starte med mine lønsedler. Mm. Fordi på stort set alle lønsedler nede i bunden, der er sådan en år-til-dato-status. Og der kan du gå ned og se, hvad du har tjent, øh, før og efter arbejdsmarkedsbidrag. De fleste i hvert fald. Og så er det godt lige at, at se, jamen, kommer jeg forventet med sidste måneds udbetaling af løn her i december? over og under topskattegrænsen eksempelvis. Så øh, absolut kig på lønsedelen. Det er en god start. Så skal man selvfølgelig også huske på, hvis man har haft nogle job ved siden af, eller måske skiftet job i løbet af året, jamen så er det jo kun for. Altså der har du jo ikke den fulde opgørelse på din lønseddel. Det er jo kun for det her job eller arbejde, du har. Mm. Så det er vigtigt lige at huske på, er der andre indtægter, jeg har haft? Har jeg haft et job ved siden af, eller har jeg ja, som sagt skiftet job ikke? Så lige gør status på det, samle sammen, hvad har jeg fået indtægter? Kig på de seneste lønsedler, så har du øh, år til dato øh, lønnen forneden. Mm. Og hvad så med de her obligationer, jeg havde købt, som var kapitalindkomstbeskattet? Skal de også indgå i det regnskab? Det skal det jo, fordi altså, du, du ender netop med, at kapitalindkommelsen bliver afhængig af, hvordan din samlede indtægt er. Og, og derfor så, altså, du skal du både have kigget på samlet set, hvor meget du har haft af den slags, og også hvor mange renteudgifter du har haft, og om du, øhm, altså, hvor, hvor langt du når op eller ned, så du til sidst kan afgøre, hvad kommer du egentlig til at betale i skat. Altså, øhm, et af de steder, man, øh, man kan søge hjælp, synes jeg, det er jo, at øh, vi har jo alle sammen den fede muligheder. Vi kan bruge det, der en forskudsopgørelse som, øh, som et budget. Øh, og det kan vi jo både for det år, øh, vi er i, og det kan vi gøre for det år, der kommer. Fordi det skønne, det er, at skat stiller jo alle satserne frit til rådighed for os, så vi kan sidde og lege med tallene. Og det kan vi sådan set også på, øh, på de her ting her, så vi kan gå ind og rette til og se, hvad får det egentlig af konsekvens. Øh, så det er i hvert fald et, et værktøj, man kan, man kan benytte sig på nuværende tidspunkt, hvis man, er, hvis man synes, det er for avanceret at sidde bare med bagsiden og kuverten. Okay. Og hvis jeg så finder af, at jeg er over grænsen, altså, hvad gør jeg så helt lavpraktisk for at, at komme under topskattegrænsen? Fordi så tænker jeg nu, at den fantastiske mm. idé, jeg har fået, det er jo så at indbetale mere på min pensionsgenette. Hvor går jeg hen? Hvad gør jeg? Du kan gå mange steder hen, men et godt start, det er enten at kontakte det pensionsselskab, som du har ved dine arbejdsgiver, det er ikke alle der har et pensionsselskab via sin arbejdsgiver. Det er ikke alle der er sådan en obligatorisk ordning. Jamen, så kan du gå ned til din bank og øh, se på, hvad er mine muligheder her. Så de har mulighed for at hjælpe dig. Men et rigtig godt startsted inden man kontakter sit pensionsselskab eller sin bank, det er at gå ind på det her pensionsinfo.dk. Fordi på pensionsinfo.dk, der er det sådan at der leverer banker og pensionsselskaber information til dig som borger og fortæller, hvad har du haft af indbetalinger på din ordning hvad er din ordningsværdi, og så fortæller den alt muligt andet lækkert om, hvordan du er dækket i forhold til, hvis du mister din arbejdsevne, eller et dødsfald i værste fald. Ikke? Så pensionsinfo.dk er også et godt sted at gå ind. Okay. Men det er relativt simpelt. Pensionsfelskab eller banken, det er et godt sted at starte for at have en rådgivning også. Okay. Og Helle, hvis jeg så kan se, nu har jeg lavet regnskabet, jeg kan se, at jeg har faktisk overskrevet den her topskattegrænse rimelig væsentligt. Kan jeg så godt nu rette op nu? Altså vi er i øh, ja. midten af december? Ja. ja. Du kan, du kan jo øh, enten indbetale 59.200 kroner på din rette mm. hvis du har sådan en, eller du kan indbetale 54.500 kroner på en livrente, hvis du har sådan en, eller starter sådan en. Det mm. kunne jo også være, at det var det, du gik i gang med nu. Så det er de muligheder, du har, fordi at for de fleste, der vil lønkørslerne være kørt på nuværende tidspunkt. Hvis du kan nå og komme omkring lønkontoret, jamen, så kan du sådan set få indbetalt hele vejen op til det, din løn nu udgør på din pension, hvis du kan få din arbejdsgiver til at foretage indbetaling nu her inden årskiftet. Okay. Så, så det er de muligheder, du har for nuværende til at få fradrag i din topskattebetaling jeg vil sige, det, det er også vigtigt lige huske på, at der kan være nogle, nogle andre små fradrag. Jeg ved godt, nu er vi nede i, i de små, men, men vi, skal, vi skal optimere alle steder. Så er der jo mm. også det, at mange har lyst til at give noget til velgørenhed. Det kan være øh, også, at man, man kan nemlig donere omkring øh, 17.000 kroner om året for at få fradrag for det. Øh, hvis Så det, det kan en, man også gøre for at komme under en Ja, fordi det okay. kan fra også. Ja. Øhm, og du kan også for eksempel gå ind og kigge på, øh, nu er der det her servicefradrag. Jeg ved, det er småt, men det er 6.600 kroner, hvor du kan få fradrag for at få dine børn passet, eller arbejdsløn til rengøring, eller havarbejde, eller lignende også. Så husk også de her små ting, fordi det hele tæller jo, og okay, kan komme til at gavne en på den lange bane. Og så vil jeg faktisk også lige sige, at vi, vi har ikke nævnt, øh, det har ikke noget med topskat at gøre, men det er jo sådan, at øh, der er en ekstra sidegevinst, når man indbetaler til sin pension, fordi mm. der er det, der hedder det ekstra pensionsfradrag. Det er bare for, at det ikke skal blive fornemt. Øh, men hvad er, det, er det. Ja, hvad er det? Når året er gået, så uh, sætter skattefarser ned, og så siger han, hvor meget har hende der helst? Ned, der egentlig indbetalt på pension. Og uh, nu er det jo sådan, at uh, jeg er ved at være uh, gammel. Så uh, hvis nu det var sådan, at jeg havde 15 år eller mindre til, at jeg kan gå på pension, så uh, får jeg faktisk et ekstra fradrag på 32 procent af de indbetalinger, jeg har fået op til... 77.920 kroner. Så det kommer bare out of the blue som en ekstra gevinst. Ja. Hvis der er mere end 15 år til at gå på pension, så er det ikke 32, men så er det 12 af de samlede pensionsbetalinger, jeg har foretaget op til 77.900 kroner. Så det kommer simpelthen plan. bare, når nu du ser ja. din årsopgørelse for 2022, så kommer lige sådan en ekstra anerkendelse. Hvor var det godt, du indbetalte noget til pension? Du fik både fredag i topskat, men du fik rent faktisk også en ekstra gevinst. Fordi at, øh, man kan sige grundlæggende, så er det jo, fordi vi som samfund øh, gerne vil bakke op om, at folk de, øh, sørger for at spare op til deres øh, otium øh, og gøre sig så økonomisk uafhængige af fællesskassen som muligt. Så giver det også mening for, hvis der sidder nogle lyttere derude og omkring de 30, måske endda under 30, giver det så stadigvæk mening at kigge på den her pension? I, bare aller, i, I allerhøjeste <laughs> okay, grad. Okay, <Fordi, laughs> der er bredt konsensus. Ja. Det er fordi, det er så ærgerligt, det der med, altså når man sætter sig ned og regner lidt, der er jo noget, der hedder rentes-rente-effekt. Det kan vi lave et helt program om en anden dag. Men det er bare sådan, at øh, nogle små bitte indbetalinger fra at du er ganske ung, Øh, de vokser jo til en rigtig skøn kasse penge til den dag, du går på pension. Desværre er det sådan, at hvis du ikke er tvunget ind i en arbejdsmarkedsordning, så øh, det er det i hvert fald min erfaring, at der sker noget lige pludselig, når folk er omkring 55 år, pludselig vågner de din en og tænker, Gud, jeg skal ikke være på arbejdsmarkedet altid. Hvad skal jeg egentlig betale regninger med, når jeg er færdig med det? Og, øh, og du får ikke nær så meget hjælp af rentes -rente når du går i gang, når du er 55, for der er du måske... 10, 12, 14 år til, at du reelt kan ud af arbejdsmarkedet. Og det er igen derfor, at jeg gerne vil slå et slag for det der med at flytte øh, penge over generationer. Fordi altså, hvis man kan få de unge til at spare op og, og se lyset ved øh, pensionsopsparing på et tidligt tidspunkt, det, det bliver de rigtig, rigtig godt belønnet for. Og hvis de ikke selv kan se det, så kan vi som nogle hal hele gamle nogen måske hjælpe dem lidt på vej. Vi ser jo også bare lige hurtigt, at rigtig mange er begyndt at lave de her pensionsopsparinger til deres børn, som er... ja under 18 år også. Okay. Fordi det der med, at de ser, at børnene begynder at se, at de har en rette pension eller en aldersopsparing, det gør dem også mere bevidst om, at der er noget, der hedder pension på et eller andet tidspunkt og mange, mange år i fremtiden. Kommer en hurtigt i gang, så er der rende af Men som vi var inde på tidligere, det er også langt nemmere for du pludselig kan at spare så meget hver måned. Mm. det er sådan lidt mere en, en god, blid start til at komme i gang, end at gøre det for sent. Og så får man endda også fradrag for det. Og så får man, det er jo. Jamen, det, er det, er det er en julegave, når <laughs> ja, <du må> <laughs> Nå, de damer, vi skal til at runde lidt af, men jeg kunne godt. Lige tænkte mig, at vi lige zoomer ind på de der nye regler for topskat, som der er blevet varslet for. Hvad går de lige ud på? Elle. Jamen, øh, det er jo både et gave og, øh, og det modsatte. Fordi at øh, altså fra den nuværende topskattegrænse, der er det sådan, at man derfra og op til 57.000 kroner, der øh, halverer man faktisk. topskattebetalingen øh, top udgør jo i dag 15 procent. Mm. Men øh, fra næste år, der bliver det sådan, at op til 57.000 kroner, der kommer du kun til kun til at betale 7,5 ekstra i topskat. Okay, fra næste år Fra næste år Yes. Og fra indtægter fra 57.000 kroner og op til 2,5 millioner, der kommer du til at betale det samme som i dag, nemlig 15 i topskat. Okay. Og så er det så sådan, at altså dem, der går rigtig meget på arbejde og tager rigtig meget risiko, de skal så til gengæld åbenbart straffes for det. <laughs> ja, så, det så, er så topskatten top Fremadrettet kommer de til at betale en top topskat, og det vil sige, de kommer til at betale 20% af de indtægter, der ligger over 2,5 millioner kroner. Og øhm, ja, det tror jeg, der er rigtig mange, der vil sige, ja, det kan de da også bare gøre, for det er mange penge. Men omvendt, så tror jeg også, de fleste af dem, der tjener over 2,5 millioner kroner, de gør også rigtig meget for de penge. Men øh, det er i hvert fald altså tre trin i raketten. 7,5 op til uh, 750.000, 15% mellem 750 og 2,5 millioner, og 20% i topskat over 2,5 millioner. Så det kan være, der også er nogen, der skal til at tænke lidt i pension og fradrag fra næste år i. Der er meget ind på livrente der. Ja. <laughs> jeg tror, man skal lige bemærke, at det er 10.000 danskere cirka, der kommer til at ligge i det her top-top-skat. Okay. Øhm, og, og, og der er jo også noget med, at mange af dem, der ligger derop, har for eksempel virksomheder selv, hvor de så for eksempel får noget udlåning, som aktieudbytte i stedet for, så de ryger ned og beskatning på noget af det. Så jeg vil sige det sådan her. Det er selvfølgelig en, en høj skat for, for at gøre et godt stykke arbejde, det, det skal man passe på med nogle gange. Men, men jeg synes også, at der er nogle muligheder for dem, som, som de helt klart også skal tage med til revisoren for eksempel. Jeg synes lige inden at, for jeg kan mærke, at du er lige ved at lukke af, og, og netop når du siger det der med virksomheder, der er jo rent faktisk garanteret også nogle af dem, der lytter med her, som ikke er lønmodtagere, men som driver deres egen virksomhed, måske i det, der hedder virksomhedsskatteordning. Mm. Og der er det sådan, at hvis man lige forløbet talene igennem nu her inden overskiftet siger, jamen, det ser ud som om, at jeg ender med et overskud, det kan være, at jeg ender med et overskud på 100.000 kroner, så må jeg indbetale op til 30% af det beløb på en pensionsopsparing. Og, øh, og det kunne også være, at det var en million så det er Grunden til, at jeg lige slår et slag for det, det er fordi, den dag du holder op med at drive virksomhed i virksomhedsordningen, det kan være, at du sælger din frisørsalon eller din bondegård eller hvad det nu er, du har i virksomhedsordningen, i det øjeblik, så fjerner du sådan set grundlaget for virksomhedsordningen, og så alt det, du måtte have sparet op derinde, det kommer ud til beskatning som personlig indkomst. Og derfor kan det være en rigtig god idé undervejs, mens man driver sin virksomhed, at få puttet nogle penge over i det andet skatmiljø, mm. pensionsopsparing. Så det synes jeg lige, man skal. Det burde man nok lige få kigget på. Og den anden del, det er, der findes også en, en lidt mere speciel ting, noget der hedder ophørspension. Og hvis du i år har Øh, solgt din bundegård, mm. og står med, øh, med øh, resultatet af alle dine tidligere års øh, anstrengelser, jamen så kan du øh, skyde op til knap 3 millioner ind på sådan en ophørspension inden første 1.7. næste år. Det kan sådan set også være en rigtig god disposition at gøre. Så der er mange flere ting end det, vi har stået og talt om her i dag. Øh... Vi må lave flere afsnit. Godt. Ja. Men, ja. Men jeg tror bare lige, undskyld, bare lige helt kort. Så vil jeg sige, jeg, jeg er helt enig med dig, Hilde, og jeg tror, vi snakker altid risikospredning, når vi snakker investering i aktier. Lad hvad man alle ikke i samme kurv. Lad dig for guds skyld, lad, med at lægge alle æg i virksomheden, eller pensionsselskabet, eller øh, i dine frie midler for dens skyld på kontoen. Spred nu også dem, mm. for så har du lidt at tage af. Boligpriserne ser vi lige nu, begynder at gå lidt nedad. Så er det bare ævligt hvis man kun har en bolig, og, og kan tage på, ikke? Så er der ikke noget friværdi at tage fat i. Så øh, få nu spredt øh, kurvene lidt, så at sige i forskellige kurve. Ja, og med den opfordring, der sætter vi et punktum her. Tusind tak til jer, Jeanette Kølbæk fra Nykredit, og Helle Snedger fra Formopleje.